Salmul 116 al celui trufaș. Doamne, pe regele trufii care a zis: Ridicamă voi în ceruri și mai presus de stelele Domnului, Dumnezeului celui Atotputernic. Voi așeza aljiulțul meu, focului cel veșnic l dăruit. Doamne, pe cel rătăcit care a rostit, suimă voi deasupra norilor! Și asemeni, cu cel prea înalt voi fi în al l-ai coborât. Doamne, pe cel ce a hulit, în muntele cel sfânt voi pune sălașul meu, În întunericul cel mai din afară l-ai rostogolit. Doamne, cel ce împotriva ta s-a răzvrătit și te-a răstignit, Pe noi ne-a prigonit, fiindcă te-am iubit. Doamne, de aceea pe cel trufaș, hrană viermilor veșnici, L-ai rânduit, fiindcă viermele păcatului, sufletul lui, ca pe un măr l găurit. Doamne, pe cel trufaș, cu setea la comii, l-ai lovit, și în întunericul gerului veșnic l-ai inverit. Doamne, celui trufaș, chipul tău, cel dumnezeesc și curat, l-ai luat. Și ca gândul lui s-a negrit, s-a schimonosit, s-a urățit. Doamne, când pe cel faș, veninul invidiei l-a înverzit ca un șarpe, pe îngerii din cer i-a mușcat și i-a răzvrătit, dar tu din cer l-ai prăbușit. Doamne, când de ură trufașul s-a îmbinețit și de mânie s-a înroșit, Tu pe noi ne-ai ocrotit și ne-ai iubit. Doamne, cât de adânc ne-am smerit, ne-ai ridicat și la liturghia duhurilor Ungerii ne-ai chemat.